Egyet hagyj kérdezzük először, ki volt itt katona egyáltalán? Egy, kettő, uha! Második kérdés, ki apa, tehát ki az, aki apa, apának érzi magát. Kicsit több. Na most, férfi ember az, ezt a kettőt tudja elintézni, ez, ez a férfilédnek a két csúcsa, Azt, hogy mikor önkéntes, mikor nem erről, De van. És valahogy úgy vagyok ezzel, hogy amikor egy egy, egy katona viselt ember, aki aztán később regényeket ír, az kap annyit az élettől, meg a katonaságtól, hogy megpróbálja átrakni a dolgokba, és néhány olyan könyvet szeretnék most felvillantani az öt perc, amit szerintem érdemes elolvasni. Az első kör az, hogy mit tekintek itt most Minuteli két dolgot szeretnék látni, vagy két dolgot. Tesszük, egy, egy katonai szifét, katonai az egyik az, hogy a narratívában katonai értékelhető dolgok vannak. Ilyen azért fordul. A másik pedig, hogy a, a karakterfejlődés, vagy a személyiségfejlődés, ami ezekben a történetben lezajlik, az valamilyen szinten szinkronban van, vagy pedig öm, párhuzamos, a, a seregben található fejlődési pályákkal. Gyorsan zárjuk, hogy mi az, ami nem katonai szifét. Hát, mikor a Star Wars az nem az, bár rettenesen sok csata van menedén, rettenesen érdekes vagyok tőle, hogy viszonylag bénalomottak. Tehát a, a Trench Run halál, Aréna a második epizódban halál, utána a csata jelenet az körülbelül egy-két éves gyerek szintjén volt. Az nem katonai majd nem jó ebben a műfajban a Vacontól az Inquisitor, ami viszont egy kicsit ilyen és de már az aznál hasonlít. És aki szereti ezt a témát, annak hogyan ajánlom a Terry Pratchettől a sorozatból az ősi szagát. Az már nagyon jó, csak az meg nem eset. Ezt most itt nem fejtégetném. És akkor csapjunk a lecsóban. Az első, ilyen megkerülhetetlen mű szerintem helyenleitől a Starship Troopers. Azt kell róla tudni, hogy emberünk az harcolta a II. világháború a csendes óceáni hadszintérel, és látta, hogy az a fajta szervezettsége, amit az amerikai sireg akkor felmutatott, az működik. És azt mondta, hogy Otthon mindenféle civil lózunk van, csináljuk ezt másképpen, és pont most a választások előtt azért érdemes azon elgondolkodni, hogy az egyik kulcsüzenete helleinek, hogy amikor az állampolgári kötelességeimet gyakorlom, tozosban jogaimat gyakorlom, szavazok, akkor ott kötelességek is vannak. És ez ma, mint nem lenne elő. És én például híve vagyok, hogy legyen cenzus a szavazásnál, szerintem sokkal kevésbé szórakoztató, de sokkal tartalmasabb választásokat tudnánk tartani. Um, nagyjából az öt percben ennyit mondanék helleniről. Érdekes és utána, és még egyszer azt, hogy ez a második világháború után történt, amiről mondhatjuk azt, hogy az amerikai úgy meg, hogy ez egy igazságos háború volt, és jól is csinálták. Ezzel szembe elmondjuk mondjuk Vietnám, aminek az az azért kérdés. Egyértelműen elvesztették, és egy csomó ember ott is hát megélte, amit megélt. Ilyen ember volt egy Joe Haldeman nevezetű figura, ő írta, az Örök háború című könyvet, amit érdemes hogy gyorsan helyen után olvasni, az olyan, mint a sauna után a jeges vízbe, egészen más. Um, azt a fajta hierarchiát, azt a fajta átgondoltságot, cizelláltságot azt el lehet felejteni. Cserében van szex, drog, rakendról talán nincs, de, de látszik azt, hogy az a korszak terméke szintén kötelező darab. Vége voltak a nagy háborúknak, 70-es, 80-as évek. Hogy, hogy kezeljük ezt a dolgot? Voltak érdekes kitörési kísérletek, még Magyarországon is. Azt mondták, hogy hát komoly háború már nem lesz, tehát így a morál részével nem foglalkozunk, gomnyomkodás van, meg technológia, azt a gyerekek is tudják. Lám ott van az Ozanszkotkárnak a végjátéka, ott van Bencsi András barátunknak a nagyvilágregattája, és ott van a, az utolsó csillagharcos film, ahol gyerekek kezébe teszik a az első szerkezetet, hogy akkor vívjátok azt a háborút fiúk. Vagy megmondjuk nekik, vagy nem. Ez, ez még szifinek is rossz, tehát ez, ez nagyon jó. És végül, de utolsó sorban, most a nagy kedvencenet szeretném őt. Úgy hívják, hogy Joe Scalzi. Sajnos a könyvei magyarul nem nagyon vannak meg. Néhány fejezetet fel tudok ajánlani az elsőből, amit akkor Az Old Man's War néven írt négy könyvet. És az benne a fantasztikus, hogy a történet nem bonyolul, tehát jól látható. Egy csomó kérdést fölve, de nem el benne annyira, hogy zavarja a szórakozást. Szemben mondjuk Heinlein-nel, ahol hát komoly etikai fejtegetésekkel kell, kell átrágni a magát annak, aki neki fekszik. De Scalcz egy csomó témát nagyon-nagyon-nagyon jól megfogott. Spoilerezi, nem akarok, mindenki fedezi fel magának. Forszerű ügyítő, kellemes olvasmány, kap az, aki belecsap. Az angol nyelv ismeretben most meg sajnos a hozzá, de abszolút megéri. És hogy én is egy poénnal fejezzem be ezt a történetet, ez itt egy SF mitap, ez pedig egy SF díj, ez egy olyan kés, amit nem lehet megkapni, ezt ki kell érdemelni, ez az amerikai hadsereg SF kurzusának a végzősei kapják ezt a kés. Kérdése. Kiben? Nem Nem De a match, Sajnos nem, de köszönöm a tippet, mondom lelkesedés az, az van, de... Karancsai. Hát, prominens, tehát, e Szerintem a bencsiknek az a nagyvilág világ az meglepő módon nekem nagyot ütött. Tehát egészen, egészen jó volt. Úgy, ö, bevallom, elnézést kérek, hogy elnézőktől. De ugye a, a, a magyar írásművészetnek elénykerülő dolgaitól, hogy nem voltam nagyon elájolva. volt, tehát elnézést kérek, hogy Jókainál megálltam. Ö, azzal mindig feltudom Köszönöm. Ha van tipp, azt azért megköszönöm tényleg. Egy-két érdekesség azért, hogy keresztül viházott a horizontom, ha lesz rá idem, akkor az is fog venni. Az érmekem egy kérdésem van, bocsánat, hmm. ne tassunk uh, <gül> <gül> <gül> Kit kellett megölőzni a késért? Uh, ezt, megmondhat... ezt megmondhatnám csak, akkor téged is meg kéne vélek. <gül> Köszönjük!